Asante sana kwa kuwa pamoja nasi. Na wakati huu tena, ningependa kukukaribisha katika makala ya neno litashimama. Ningependa kukukaribisha weze kuungana na pamoja nasi hii ya, ya majioni hii na nakuletea mchungaji Geoffrey kutoka hapa za Marekani. Mchungaji karibu na wakati ni wako. Asandi sana, sana mtumishi wa Mungu Dudu na wasikilizaji wetu kila mahali mnapoendelea kutupegea tunachukua fursa hii kuwakaribisha na tuweze kuingia katika makara hii maarufu makara ya neno litasimama na tunapoendelea tungependa pia tuendelee kumkaribisha Mungu wetu kwa njia pekee ili aendelee ku kuwa pamoja nasi katika makala haya. Niendelea kuomba kwa ajili ya radio hii yetu ya Baguzi Global Radio na kuiweka wakfu mikononi mwa Bwana na kuendelea kui, eh, kui kui ifansi ama kuweza kuhifadhili kwa njia yote ile ambaye Mungu anaweza kukujalia. Na eh, kabla sijaendelea ningependa basi zote tunyenyekee mbele ya Mungu tuweze kumkaribisha kwa njia ya pekee tuombe Baba wetu na Mungu wetu nao tupenda sana wewe uliyeko wako wewe ulioko na wewe utakao kuwako tuna wingi wa shukrani kwa ajili ya kuwako pamoja nasi tangu tulipoanza mfurudisho wa kipindi hiki cha makara haya ya neno litasimama na tunashukuru kwa sababu ya radio hii yetu ya Baguzi Global Radio tukiendelea kushukuru kwa ajili ya wateja wale wale wote wanao na kusikiliza neno hili tunazidi kuwaweka mikononi mwako ili uweze endelea kukutana na mahitaji yao. Wengine wana shida za magonjwa, wengine wana shida za um, kikazi, wengine wana shida za maisha, shida za jamii, shida za familia. Na ninakuomba kwa sababu unajua kila hitaji na kila msikilizaji wetu ukakutane na mahitaji yake katika ma wakati ule anapohitaji. Pia tunapoendelea kusikiliza neno lako tunaomba roho wako mtakatifu ambaye ni mwalimu mkuu kiongozi Amina aendelee kuwa pamoja nasi akitufunulia ukweli ambaye umesitirika kwa muda mrefu. Na tunaomba roho huyo aendelee pia kutupatia ufahamu hekima maarifa na ujuzi wa neno lako. Tunapoanza hadi tamasha tunakuomba kuwa pamoja nasi na zaidi ya hapo uendelee pia kuwabariki wasikilizaji wetu na kila familia ambaye imeweza kuwakilishwa katika radio hii wakati wanaposikiliza. Asandi kwa kusikia ombi hili na tunaomba tukiamini utakuwa pamoja nasi na tunaomba katika jina kuu duniani na mbinguni jina lake Yesu aliye bwana na muombezi wa maisha yetu. Amina. Basi wasikilizaji wetu tunaona makara yale ambaye ni ni siri ambaye tulianza jusi na tunaendelea kuona na tukaitamazisha ni juu ya wakati wana wa Israeli safari yao ilipofika pale katika mipaka ya nchi ya Kanani na tukaona ya kwamba iliwabidi waweze kutuma watu wakapeleleze nchi na wakatuma watu wale ambaye walikuwa ni kumi na wawili na tunaona ya kwamba katika uh, wakati hu ule walipokuwa wanaendelea kutafuta eh, juu ya wale ambaye sasa wa, wangeendelea kufanya upelelezi Mungu aliagiza ya kwamba ni lazima waweze kutolewa katika hizo kabila kumi na kabila hizi mbili kila mmoja akatoa mmoja na ndipo tunaona ya kwamba E, walipokuwa wameteleleza siku arobaine wakakuja wakiwa wamebebana na matunda ya aina yote na tukaona ya kwamba umati wote ulikuwa unafurahia jambo lile wakitega masikio waweze kusikia ujumbe ambaye ungeweza kuletwa na hapa kumi na wawili lakini tunaona miongoni mwa na 12 kumi walileta habari mbaya ikawavunja moyo na kuwaweka uoga wana wa Israeli na wakaanza kulia laiti kama kufa Misri ama wangeweza kukufa katika inchi jangwa, jangwa eh, katika jangwa lile la Sinai na unapoangalia tunaona ya kwamba wana, wanaanza kuteta na Musa na kuteta na haroni na kuteta na Mungu anza kusema afadhali wangeweza kurudi katika nchi ya Misri na wanaanza kupanga mipango wakisema tutafute mtu atuongoze turudi katika nchi ya Misri na ndipo tunaona ya kwamba. wa Musa aliweza kulala kifudifudi fudi alipoona hao watu wenye shingo ngumu Karebu na Joshua wakararua mavasi yao na tunaona ya kwamba Eh wakati Musa na haroni walipoweza kuendelea kuwa, ku, ku, ku, kuomba akiwa chini Musa akaweza <coughs> eh, kuonyeshwa jinsi atakavyofanya naye Karebu na Joshua wanaendelea kupanza sauti kuonyesha watu vile Mungu amekuwa pamoja nao na vile ameweza kuwaleta mpaka pahali na vile watakavyoweza kupambana na wale majitu na kuweza kuwashinda na hata wanawaambia msiweze kumuasi Mungu maanae mkimwasi Mungu mtaweza kuangamia wale watu ni chakula yetu wale tutaweza kushinda lakini wale 12 wale kumi, kumi walipokuwa wanaona joshi na Karebu Wanaendelea kutia watu moyo wanaendelea kuwavunja moyo zaidi wakisema ya kwamba nchi ile tunayopita ni nchi inao kula watu na huku Joshua anasema ni nzuri na tutaishinda na wanasema wanaki wako kule. Kwa hivyo ni kama mabishano mahali hapa. Na tukaona ya kwamba Joshua na, na karibu wanamwambia msiogope hawa watu. hawa watu Mungu ameondoa ulinzi wao na hivyo ya kwamba watakuwa chakula chetu na kwa sababu wa hawa Kanaani walikuwa wamejaza kikombe cha uovu wao wakweli kweli Mungu alikuwa aweze kudhihirisha uwezo na nguvu zake anapowapeana wote mkononi mwa hawa wana wa Israeli lakini shetani ameweza kufanya kazi kubwa kiasi ya kwamba mioyo ya hawa watu hata kama hawa wawili walileta habari ya kusema waende nchi ya Kanani na hawa wawili waweze kusema tusiende kuna kuna vikwazo so watu wangesikia hata hao wawili kama ndio walikuwa na ujumbe ule walikuwa wanataka maana shetani alikuwa ameweza kuwaingia na kuweza kuandaa kupinga Mungu na ndipo basi ukweli ni ya kwamba wakajawa na uoga na wakati huo huo walipoona Joshua na Caleb anaendelea kuwatia kuwa, kuwa moyo wakachukua mawe na wakasema wapigwe mawe na walipokuwa na mawe wanataka kuanza kuwapiga utukufu wa Mungu ukaonekana katika lile wingu na wakaweza kuangusha mawe yao kwa sababu waliogopa Musa akaingia katika hema ya kukutana na Mungu akamwambia ninapiga hawa watu na pigo na hivyo nitakuwekea taifa kubwa wazuri kuliko hawa na nitawaondolea ulizi wao na hivyo mimi nita nitakupatia taifa nzuri kuliko hawa lakini Musa hangeweza kukubali watu wale waangamizwe akaendelea kumuomba Mungu Ni ya kwamba na kuomba ya kwamba uwezo wako ye Mungu ambaye unajulikana katika kila mahali na unajulikana wewe ni mwingi wa huruma na sasa uki nakuomba usamehe hao watu uovu wao na unapoendelea kuangalia unaona ya kwamba kila wakati katika safari hii Musa amekuwa akiweza kuombea hao watu na anamwambia Mungu watu watasemaje uliwatoa watu na ulishinwa na kuwaingiza katika nchi ya kanani, hivyo ukawaangamiza katika jangwa Hivyo ndivyo Yesu wetu anavyoendelea kutuombea anapoona safari yetu ya kwenda Kanani ya mbinguni tunajikwa kila wakati na kuendelea kuteta. Basi Musa anamwambia Mungu, watu wote wanajua na wanayeyuka ya kwamba unawaongoza hawa watu kwa wingu usiku we unakuwa nuru mchana unakuwa kivuli kiao watasemaje? Ndipo basi ninakuomba anasema usiweze ku, kuwa na hasira hebu uweze kuwa kuwahurumia wasamehe makosa na uovu wao na kwa sababu wewe wale waovu unasema ni waovu na wenye haki unasema ni enye haki wahurumie na kwa sababu wewe unasema unawahurumia maarufu alfu wanaokupenda na ndipo basi tangu tangujisiri umekuwa ukiwasamehe hata sasa waweze kuwasamehe. Dipo tunaona Musa akiwa mfano wa Yesu, anaendelea kuonyesha ya kwamba yeye kweli ni mkombozi wa ajabu, ni mchungaji. Kumbuka ya kwamba aliweza ku, ku, ku, ku, kuhitimu katika ulinzi wa kuangalia uh, kondoo huko miaka arobaine na ndipo basi hao watu wanaendelea kulia wakisema ya kwamba afadhali tungekufa Misri ama tukupe katika hii eh, jangwa. Mungu akasema nimewasamehe, lakini kama vile walivyoomba, ombi lao nitalisikia. ya kwamba hakuna hata mmoja alio katika miaka ishirini kwenda juu atakaoingia wote walio niasi isipokuwa Karebu na Joshua. Hawa ndio watakaoweza ingia. Lakini nyinyi vile mlivyosema na nikasikia Maombi hayo yenyu nitayajibu mizoga yenyu itaishia hapa jangwani na Mungu akasema na akasema nimelisema na hakika yake nitaweza kulitimiza na ndipo basi wapendwa wakati mwingi tunamlazimisha Mungu kufanya yale ambaye hastahili na ndiyo unaona ya kwamba kila wakati tunapoomba tuweze kuwa watu wanao jihadhari wajue tu, Watu wanaweza jua kujua ni nini tunaoomba maana wakati mwingine tunaomba katika ujinga lakini Mungu anasema nini? kwa bwana anasema karibu aliyenaye alio ali, ali, ali na roho mwingine huyo nitamuingiza katika nchi ya Kanani na ukweli ni ya kwamba uzao wake utaweza kuingia maana yeye amekuwa na roho mwingine wa kunitetea na Joshua pia akaweza kuahidiwa kuingia na ndivyo Mungu sasa akaangalia akawaambia miaka misiku 40 ambaye walipeleleza nchi hii nikawalinda nikawatunza hawa watu na nikawarudisha hapa na hawa kumi wamekuja kunipiga hapa nyinyi nanyi mmekubali ujumbe wao Nanyi mtazunguka kila siku mtalifa na mwaka mzima miaka 40 mpaka mtakapoangamia nyote ndipo ujumbe ama uh, hukumu hii iliweza kuwa ni usuni kwa Musa na na na na, na Aaron lakini wakapokea ujumbe huo kwa sababu ndivyo ilivyokuwa na unapoangalia unaona ya kwamba Musa akaweza ku, uh, uh, uh, uh, akaangalia wale watu na Mungu naye akasema hawa kumi ambaye walileta habari mbaya watakufa na Mungu akawapatia tauni akawapiga mapigo wakakufa hapo mbele ya watu watu wakiona na ndipo basi wakaanza watu kuona haya kumbe hakikuwa na, na, ni mzaha hawatu wameweza kufanya nini na ndipo sasa waliposikia hukumu ile ambaye Mungu naye amewahukumu ya kwamba hawataingia katika nchi hiyo wanaposema ya kwamba watoto wao wataendelea kuwa huko watumwa na zao wataweza kushikwa kuwa watumwa wakasema Mungu akasema hivyo mmesema hamtaenda Na ndipo basi tunaona ya kwamba mwanadamu anakiburi Anapo anapoambiwa fanya hivi hataki kufanya hivi anapoambiwa usifanye anataka kufanya ndipo basi tunaona saa ile walipoambiwa sasa murudi manake mbele yenyu, wamereki wako huko murudi mkielekea katika bahari ya Shamu mtakuwa wazururaji katika jangwa hili mpaka mtakapoishia hapa na ndipo basi wale watu waliochanganyika yani uh, ninapozungumza kusema watu waliochanganyika mara ninazungumza juu ya WaMisri walioweza hata kuoana na, wa, na na Waisraeli na WaMisri wengine walio toka huko walikubali kuweza kuabudu Mungu wa kweli lakini walikuwa wameharibiwa na ile hali ya kuabudu miungu ya, ya ya Misri hivyo hawakutosheka hata kama wali Walitoka katika nchi ile, walikuwa bado wanatafuta mbinu za vile wanavyoweza kurudi huko kwao. Hivyo waliweza kuwa kikwazo kwa hawa wana wa Israeli. Na ndipo basi wakaona sasa kwa sababu Mungu ameapu, ameamua hivyo. Tutafanya kazi kwa mikono yetu, wakachukua silaha, wakapanda milimani, wakasema sisi tuko hapa, tumefanya makosa kwa Mungu na tutaenda, tutafanya kazi kwa bidii. Kumbuka hata hawana hawana habari ya vita hawatu watu. Hawajakuwa train kwa vita, lakini mataifa yote wanayayuka, wanashangaa vile Mungu anavyowapigania na wao sasa wanataka kwenda kujipigania ketani ameweza kuwainua na anataka kuangamiza. Na ndipo basi Musa akajaribu kuambia msiende. Wakati ule Mungu alipotaka waende aweza kuwapatia walikataa. Sasa wanataka kwenda kwa nguvu zao. Musa akawaambia msiende maana ke Mungu hatakuwa pamoja nanyi. Na sasa wao wanaanza kusema Ndiyo tumefanya makosa lakini sasa tutaenda Hata labda tukifanya kazi hii Mungu atatukubali. Ukombozi haufanyiwi kazi. Ukombozi ni kipao Mungu anapeana bule na hawa watu wanataka sasa kwenda kufanya vita. Na wakachukua hizo na wakapanda mlimani na wakaanza kusema tutaenda. Amri za Mungu hazikuwa pamoja nao. Hata hakukuwa na mtu wa kuomba. Maana hata Musa hakuenda balienda na na, na na na na mambo yao. Ukiangalia neno linasema Musa anawambia katika kumbukura niliwakataza lakini hamkunisikia na nikamwambia adui zenywa kombe lenyu lakini hamkunisikia. Mumeasi sheria ya Mungu na wakaenda kivyao. Na ndipo walipoingia katika bonde kule chini ya milima Biblia inasema adui zao walio kuwa wanayeyuka wanashindwa wazazi tutafanya nini walikuwa milimani huko hawa watu walipo wao, na hata hawakuchokozwa wakaanza kusema sasa tuwapige na wakaanza kuwapiga na ndipo wakaanza kuangushiwa maye kutoka kule milimani na walikufa wengi na kwa sababu ya jambo hilo Mungu anasema ya kwamba wote walio na zambi wataletewa katika hali ya kujua wasi wake na ndipo bubati Musa akawaelezea Alip, alipokuwa amewaambia wasikue walienda lakini walipokuwa wanarudi mambo ilikuwa namna gani Canaanize walikuwa wameogopa sana na walipokuwa wameona wakaangushia hawa mawe wakaweza kuangamiza wengi na ndipo basi wakarudi wakiria na Mungu hata hakuzikirisa eh, kilio chao. Na katika ile hali ya hawa wameleke wakanani wa, wa kushinda ile hadithi yote waliokuwa nasikia juu ya wana wa Israeli, wakaona hiyo ni fiction, wakaona hiyo hakuna kitu kilikuwa hapo na kwa sababu ya kujaribu kwenda kwa mwili basi ikawa watafanya kazi yao ama safari yao kuwa ngumu sana maana mataifa sasa waliposikia wamepigwa hawa watu wamepigwa na wakanani. kanan waliona kumbe hiyo ni niha, adili za kutungwa hadithi ambazo haziko na ndipo unaona ya kwamba wakafanya hata kazi yao kuwa ngumu na Mungu akasema warudi katika jangwa wazunguke huko na leo tunapoiunganisha uh, uh, Tuna habari hii tunaona ya kwamba e, katika safari hii tunataka kuona uasi huu ulipoendelea ni nini kiliofuata nataka ni kuambia ya kwamba uasi mwingine mkubwa uliweza kuingia na leo tunaangalia kitabu cha ja hesabu kumi e, na saba hukumu ilipoweza kutolewa na Mungu ya kwamba waweze kuingia katika jangwa las, katika jangwa waweze kuzunguka huko neno linasema ya kwamba hawa watu roho iliyokuwa ya uasi ilioingizwa ndani yao na shetani waliendelea kuwa nayo miongoni mwao na ndipo basi Musa anasema mimi niliwaambia lakini hamkuanisikiliza mkaendelea na nguvu za zenyu. Hiyo ni kumbukumbu -kumbu ya Torati 43 mpaka 45. Anasema hivi Musa, niliwaambia msiende lakini hamkuanisikiliza mkaenda na mukaasi amri ya Mungu na mkaikinai. Na wamoli walikuwa wamekaa katika milima ile na walipokuwa wanaona mawe ikaweza kutoka juu yenyu mukapigwa na mkafukuzwa kama vile mtu afukusavyo na nyuki na ndipo basi Musa anawaambia kimbia pele yao mpaka homa na ndipo anaendelea kuelezea Mukaja hapa kulia mbele ya Bwana na Bwana hata hakutaka kusikiliza sauti yenyu wala hakuelekeza masikio yeny yake kwenyu kwa sababu mlimuasi. Ndipo unaona ndasa ile hali ya uasi ilikuwa inaendelea kuvuma sana katika safari hii ya wana wa Israeli. Na ndipo basi tunaona wakati huo kwa kuna jama zingine ziliyokuwa zinafanywa pale jama za kuweza kubadilisha uongozi a watu wale waliokuwa wamechaguliwa na Mungu waongoze taifa hili tunaelezewa mtu kwa jina Kola ye ndiye alioongoza hawa watu kufanya watu ambaye, Umepita maasi waliokuwa wamefanya hapo mbereni yeye alikuwa ni m, ni mulawi. na alikuwa wa family ya Kohosh na yeye alikuwa ni cousin ya Moses na hata kama alikuwa amepewa kazi katika huduma na ye ndiye aliyem mmo, aliyekuwa mmoja wa wale waliokwea kwenda mlimani na Musa katika mlima ule wa Sinai. Yeye mwenyewe alikuwa na ki, na, ki, na, na kiburi na alikuwa na uwivu mwingi sana juu ya nyumba ya huyu kazini wake Musa. Akiangalia akiona ya kwamba Ahano mm. nambaye alikuwa amewekwa kuwa kuhani mkuu yeye hakuotosheka kwa jambo lile na hivyo alikuwa anajiona yeye kwa sababu ni mulawi na yeye pia ni wa kabila hili la la, la la Musa Musa alichagua ndugu yake na akachagua dada yake na kwa hivyo hii nyumba iliamua nyumba ya kina Musa ama ya, ya ya huyu ya ya, ya, musa, ya nyumba hii ya Musa waliweza kujichagua kuwa viongozi katika hali ya dini na katika hali yasipo uh, uh, katika hali ya utawala na hivyo kwa sababu yeye alikuwa ameweza kuona anaweza kufanya mapinduzi alipata roho kama ile iliyokuwa na rusfa alipokuwa kule juu biguni hakutosheka katika ile cheo alipokuwa amepewa na Mungu na hivyo kora akaanza kufanya jama za kupindua mm, e, uongozi ulioweza kuwekwa na Mungu na ndipo tunaona ya kwamba alishika kundi moja ndogo tukiangalia tunaona alishikana na nyumba ya watu walio kuwa wa wa, wa, wa, wa uzalio wa kwanza wa Yakobo ambaye ni Ruben Ruben wakiwa ndio eh, waliokuwa firstborn katika nyumba ya Yakobo pia wao walikuwa na hali ya kijicho na kiburi ukikumbuka ya kwamba Mungu aliweza kuwakataa wazalio wa kwanza akaweza kubadilisha na warawi hivyo hawa watu wa Ruben walikuwa wanaona Hawa warawi uh, ndio walioweza kuji, kuji, kujifanya hivyo ama kujichukunya kulia ile kitu ambayo ilistahiri kuwa na Ruben na ndipo basi Musa akaona ni vyema aweze kupatia ndugu yake kuwa kuhani mkubwa na aweze kupatia dada yake pia kicheo na ndipo basi jambo hili likora, uh, kora na kora na hao watu wa nyumba ya Ruben wakaweza kushikana na kuweza kuanza mipango ya mapinduzi. Walikuwa na uwivu jambo la kwanza na wakaweza kuwa na hali ya kiburi na wakaweza kutafuta vile watakavyoweza kuasi mambo ya kupindua Musa mwenyewe na haruni na waondolee hawa watu waweze kuwa watu wa kawaida yeye akashikana na hawa wa Ruben kisha akaweza kushikana na watu wengine na akaweza pofuuruweza kuchukua zaidi ya watu alfumbi, miambiri, Na hamsini waliokuwa watu wa viongozi akaweza kumshawishi ehhe yaasan na na na wale wengine walioweza ku, ku, kuungana na yeye ni eh, ni hawa eh, priest eh, ni hawa watu wengine waliokuwa wanafanya kazi ya huduma watu ya mkini waliokuwa viongozi vizu, wazuri waliokuwa na sifa katika kambi yani zaidi ya na hamsini wanaitwa print na walipoungana na Kora na wakashukana shikara na hawa na hawa nyumba ya Ruben basi Kora kaona sasa amepata kolam na anaweza kufanya mapinduzi ambaye ni mapinduzi ya hali ya uongozi wa Musa na ndugu yake Haruni ukiangalia katika kitabu itahesabu sita haya ni ile ya kwanza basi kora inasema hivi basi kora mwana wa ishari mwana wa koazi mwana wa lawi watu pamoja na Dazani na bilamu wana waliabu mwana wa Kolezi. Na hao wote walikuwa ni watoto wa Ruben. hivi ni kusema sasa ye ameshikana na Fastbone wa Yakobo, wa, wa jamaa ya Fastbone wa Yakobo, na ameshikana na hawa maprins na ameona sasa atafaulu kupafanya mapinduzi ya kuondolea ya Musa na akaweza kuwasawishi namna gani katika mashawishi yake biblia inatuambia hivi yeye alikuwa ameona sasa ile hali ya kuambiwa wazunguke jangwani nyikani miaka 40 alikuwa anawaonyesha watu hiyo haikutokana na Mungu hiyo ni mawazo na a, ni mawazo ya Musa na Bipo basi akawaonyesha hata ile kunugunika watu wanaponugunika hawastahili kuadhibiwa wanastahili kupewa haki yao Ninaposikiliza jambo hili ninakumbuka sasa vitu katika dunia hii ma, eh, eh, mambo yanaoendelea hasa kwa watu wanapotaka kutimiziwa jambo fulani wanafanya migomo wakisema wanataka haki yao Hivyo ndivyo sasa ujumbe uliokuwa na Kora ya kwamba watu hawastahiri kuadhibiwa ama kuambiwa wanafanya makosa wanastahiri kupewa haki yao. Na ndipo basi watu waka walipokuwa sasa hata unakumbuka sasa wajuzi tu walikuwa wameenda kujipigania kuingia kanan wamepigwa, wame, wamewao wengi sana na wale walio waliopona walio wakakubali eh, shingo upande maana hawana lingine bado wako na utungo huo wakutoruhusiwa kuingia katika nchi ya Kanani huko walipokuwa wamefika katika nipaka yake basi wakakubali na wakaona jazan ana e, e, Kora anawaongoza na akiwaongoza wataenda moja kwa moja katika nchi ya ahadi na Ukweli ni ya kwamba wana hawa Israeli walikuwa sasa wamekuwa vipofu, hawaoni ya kwamba Mungu amewaongoza tangu Misri mpaka mahali wako. Sasa wanakuwa wanapofishwa na yule mwovu. Unajua Biblia inasema ya kwamba nuru ambaye Mungu anaipeana, hakuna mwanadamu duniani ambaye hawezi kuiona nuru hiyo ila wale waliopovishwa na yule mwovu ili nuru ya binguni isiwazukie. Kwa sababu ya wasi mkuu waliokuwa nayo. Inaonekana wamekuwa vipofu. Nandipo basi unapoangalia hesabu 16 aya ya tatu. Biblia inasema hivi Hawa maprins hawa 250 na 50 na, na pamoja na Kora na Dathan na, na na na na, na, na, na Dathan wakaweza kuja na wakaisimama mbele ya mkutano na wakaanza kumkashifu Musa na wakakusanyika kinyume na Musa na Haruni na wakawaambia nyinyi mbona mnaendelea kulaani mkutano huu mtakatifu na nyinyi mnajifanya kuwa wao nyinyi ndio watakatifu zaidi mbona mnajifanya nyinyi ni watu peculiar na Mungu ameweza kubariki kila mtu katika kambi hii imewatosha kwamba mkutano huu ni mtakatifu na kila mmoja bwana yuko na nyinyi mnajitukusa juu ya mkutano huu wa bwana wewe Musa na wewe Haruni nyumba yenu inajitukusa nani aliwaambia nyinyi ndiyo mnabarikiwa kuliko wale wengine wakasahau ya kwamba malaika wa gano ambaye ni Yesu Kristo alikuwa hapa miongoni mwao Unvisable yani akiwa haonekani na anasikia mambo yale wanaoendelea kuyafanya na yeye ndiye aliyekuwa amefunikwa ama anafunikwa na lile wingu huyu si mwingine ni Yesu na kwa hivyo hawakuwa wana, wako tayari kusasa kujipeana mikononi huyu Mungu na kuweza kukubali matokeo ya kwamba wataishia jangwani. Na walikuwa sasa wanataka kupinga Mungu hadharani hadharani. Walikuwa wanataka kuasi hadharani hadharani. Kwa hivyo lolote lile lilo kuwa linatokea la kumasi huyu Mungu, walikuwa wako tayari na kama wangekuwa na uwezo hata wakuweza kuishi bila huyu Mungu, wangeishi. Lipo basi neno linasema ya kwamba katika kitabu cha Hesabu Hesabu kumi na twitter, aya ni ni 34 ina inasema Mungu akawaambia hivi Ni hii hukumu ile Mungu alikuwa walikuwa, walikuwa wanakataa kutii hukumu hii inao tapatikana katika kitabu cha Hesabu kumi na sita ah hesabu 14 kumradi hesabu 14 haya ya 34 mpaka zarazini na tano anasema hivi mtumishi wa Mungu 34 35 kwa hesabu ya hizo siku wale wapelelezi walioziperereza kila siku mtahesabia mwaka moja ipo mtaweza kubeba uovu wa baba zenyu nanyi mtaweza kufahamu kufarakana kwangu na hivyo kila siku ni mwaka moja, mchukue uwove wenu miaka 40 ya 40 mweze samweze kujua na kufahamu kufarakana kwangu. Na mimi Bwana nimeweza sema hayo. Na hakika yake hivyo ndivyo nitakavyoweza kufanyia mkutano huu muongo. Wataangamia katika mika Hawakuwa tayari kwa matokeo hiyo na hawakuwa na uwezo wa kujiokoa hivyo sasa wanaamua tutamwasi huyu Mungu kabisa na Musa ambaye alikuwa mtu mpole Musa ambaye alikuwa yeye amejitoa kusaidia hawa watu hakuna jambo lingine angeweza kulifanya ili aweze kuanyekeza kuwa hao watu mbele za Mungu ila sasa ni kuweza kuangalia akiwa ameshindwa atafanya nini katika uasi huu mkubwa hawakuweza kujifundisha hata wakati ule Mungu alipokuwa anawaambia twende wanakataa Mungu aliposema basi rudini wanataka kwenda na hu, hu, bado wakaenda wakapigwa na wakauawa wengi na walipouawa hawakupata reason yao hapo bado anaendelea na uasi. Wapendwa, nataka ni walifu ya kwamba shetani yeye mwenyewe anafanya kazi kubwa ya kuweza kuhandaa watu ili aweze kuwa na kundi kubwa la watu watakao angamia pamoja na yeye. Maana anajua ya kwamba hukumu yake imekusha katwa tayari. Kitu anachokigojea ni moto wakao na kibriti na anatafuta watu wa kuingia katika moto huo pamoja naye. Naye Mungu anastaka ana, ana, ana, anataka kuona ya kwamba hakuna mtu atakayeweza kuingia pamoja na yule muovu hapa. Hivyo Mungu neema yake inakuwa nyingi kwetu, akitusaidia na kutufunulia ukweli wa mambo. Lakini Shetani naye akipofi, akipotoa ama akitupotosha katika ukweli huo. Mtumishi wa Mungu Petru anasema hivi ukisoma katika waraka wa Petro ni wapili tatu haya kumi na 5 anasema basi muhesabu ni mambo yote yanayozungumzwa na pauru mtumishi wa mungu pako na mambo mengine yaliyo nyeti sana kuweza kueleweka na watu wengi sana ambaye hawajaelimika wanachukua mambo hayo Wakiapotosha kama vile wapotosha vio maandiko mengine wakiweza kwenda kujiangamiza wewe mwenyewe ama wakijiletea uangamivu wao wenyewe Dugu zangu uangamivu unaletwa miongoni mwetu na yule mwovu anapotuhadha na kutuonyesha kana kwamba Mungu hajali Ukweli ni ya kwamba upendo wa Mungu hauna kifani. Muibaji mmoja akaimba wimbo akasema, upendo wa Mungu mkuu unapita ruga zote, unapita nyota zote. Hata nabii vile vilefu upendo huwa jabu, wetu wenye tuta tutaimba sipozoke usanamilele upendo huwa jabu, wetu wenyehi dhambi Tutaimb sipaza ke usanamii ilele Bahari na iwe wino binguziwe we kalatazi na kila na miti iwe karamu, kila mtu awe mwandishi huandikia hili pendo Wino ungekwisha na mbingu hazingetosha huandikia pendo upendo huu wajabu wetu wenye ndambi tutaimba sifa zake Ustana mile wapendwa tutaimba milele na milele juu ya pendo hili na shetani ni muivu shetani ni mbaya anajua upendo huu na anajua hakuna njia yoyote ile atakaoweza kupata nafasi nyingine maana nafasi zake zote amezipoteza najua watu hawajui kwamba Mungu mwenye huruma hata Ruthfa alipokuja hapa na akaangusha wazazi wetu bado alikuwa amefunguliwa mrango wa rehema. Kama angetubu, angeweza kusamehewa. Lakini Yesu alipokuja hapa na shetani akamwangika msalabani akajifungia mlango wake wa rehema. Kwa kuweza kuua Mungu aliyeumba akamweka msalabani na akamdhidi haki akamfanya akatumia watu kumpiga maji na mjereti akamkemea akimwambia wewe sasa jiokoe wapendwa kuna kitu moja ambaye shetani hakufahamu wakati alipokuwa kimwangika Yesu mwokozi na mubaji msalabani na alipokifahamu Yesu akiwa juu ya msalaba ndipo akaanza kutumia hata na maraika wake wakija hapo sasa haki Yesu. Aligudua nini? Kitabu cha wa Wakorintho wa 2:5. Aya ni ya ishirini. Anasema hivi, ya kwamba Mungu alikuwa ndani ya Kristo kwa ajili ya pendo lake akiweza ku hipatanisha na ulimwengu aache kuwahesabia dhambi dhambi za ulimwengu akazizichukua akaziweka juu ya Yesu Yesu akalipa msalaba ni deni lako na deni langu Shetani alipogudua hivyo it was too late for him akaanza kumwambia Yesu sasa siutoke utoke si utoke tukua mini. lakini Yesu akapoa atijua nimepotea lakini mimi ni upendo wake ukadhihirika shetani akajifungia blango wa rehema sababu sasa anajua hana nafasi nyingine anafanya kazi usiku na mchana aone amewapoteza wengi hasa hata siku hizi anawapotosa katika maandiko ninasikitika sana katika Ukristo mambo leo ya kwamba wengi wanapenda neno la Mungu lakini ni kana kwamba wanapofishwa na yule muovu kama vile neno linavyosema maana wanachukua baadhi ya maandiko na ndipo mengine wanayapinga kata kata Yesu anasema mtu wa Mungu ataishi kwa kila yeah. neno lenye pumzi ya Mungu na ukichukua neno moja na ukilipuza ukweli ni ya kwamba umepuuza yote kitabu cha hesabu Hesabuicho cha sita wakaweza ku, kuwa kinyume na Musa na ndugu na dada zangu tunaona ya kwamba Musa aliponyenyekea mbele za Mungu akaweza kuomba Mungu akajibu maombi hapo hapo Maombi ni kitu cha maana sana na ninaendelea kurudia tena na tena. Na maombi inaombwa na watu wanaokaa ndani ya neno. Na maombi haya ya kiombwa ukweli ni ya kwamba Mungu anayajibu hata iwe ni mambo nyeti namna gani Mungu atajibu. Mashati ni hii kukaa ndani ya neno na neno likae ndani yako lolote lile utakalo liomba kulingana na mapenzi ya Mungu Mungu atalitekeleza ili aweze kuleta hali ya amani na furaha ndani ya watu wake ndipo anasema hivi kaeni ndani yangu na neno langu likae ndani yenyu na lolote lile mtakalo liomba mtapewa ili furaha yenu iweze kukamilika kwa mujibu wa kitabu cha Yohana 15 aya ya saba na kwa mujibu wa kitabu hicho hicho cha Saba, haya ni ya saba, na kuendelea anasema ombeni nanyi mtapewa isheni mlango nanyi mtafunguliwa tafuteni nanyi mtapewa Anaendelea anasema sisi tu ni watu waovu na tunajua kupea watoto wetu vitu vizuri basi Mungu wetu atakosaje kutupatia roho wake mtakatifu wale wanaoomba Kila tunapomba tuamini kwamba lile tunaloliomba tumepewa nalo na, na litakuwa letu Musa akaanguka kidudi-dudi bele ya haraiki ya watu hawa akaomba Mungu na Mungu akamwambia ondo inuka akawaambia nini ukiangalia katika kitabu hiyo cha kumi na uh, uh, hesabu sita aya ni ya tano ah uh, no kumnazi aya 5 uh, akaweza kunena na kola na na, na na na mkutano wote Musa akawaambia kesho ndivyo Mungu atakavyo dhahirisha ni nani aliyemtuma ni nani aliyemchagua maana yule aliyemchagua atamsongesha kwake kumbuka ya kwamba huyu Musa kazi kubwa alioifanya kwa miaka 40 ilikuwa ni kazi ya uchungaji na kazi hii ilikuwa njema sana kwake maana alikuwa na amani na utulivu lakini sasa kazi hii yaliyopewa na Mungu ya kuwaangalia wanadamu na kuwachunga na kuwa mchungaji hao hawa wa watu imekuwa ni ngumu sana. Na hata kama amepewa uwezo na mamlaka mambo haya imekuwa magumu sana. Na kazi hii hawezi kuiweka chini mpaka Mungu atakapomfikishia mahali anataka. Lakini Mungu naye anapokupa kazi kumbuka ya kwamba hakuwachi ufanye kazi peke yako. Anasema niko pamoja nawe mpaka mwisho wa dahari. Alikuwa pamoja na Musa kutoka Misri mpaka hapa sasa. Na ndipo basi neno linasema Yeye anaoangalia na kusoma mioyo ya wanadamu. Ameangalia na akajua Kola na Dazan wanataka nini. Na akatoa onyo kwa sababu gani? Katika kitabu cha Mosi 3 aya 7 neno la Bwana linasema, "Hakika Bwana Mungu hataweza kuruhusu lolote litokee bila kuwapasheni habari watumishi wake manabi Ayeye Anna Siri ametoa onyo tena na tena na anaendelea kuwakumbusha kwamba dada yake Musa aliyefanya kinyume na mtumishi wa Mungu Musa alipata nini ukiangalia katika kitabu cha Hesabu kumi 12 aya kumi wakati eh, eh, Haroni na dada yake waliosema kinyume aa, aa, kinyume na Musa Mungu alikuja na lile wingu na akawaita pale chini ya hema ya kukutanisha na akaweza kuwaelezea Mungu akasema hivi ya kwamba kukiwako na nabii mimi mwenyewe ndiye nitakayeweza kujifunua kwake kwa kupitia ndoto ama kupitia kwa maono lakini kwake Musa si hivyo mimi nitasema unyo kwa unyo uso kwa uso nitanuzungumza naye mdomo kwa mdomo na Mungu akawauliza, na ni kwa nini nyinyi hamwezi kuona haya? Mnazungumza juu ya mtumishi wangu mwaminifu wangu, mnamzungumza nyinyi. Mungu akakasirika mara moja maana kama angeendelea kukaa pale angewaangamiza. Biblia inasema, wingu lile likatoka pale. Na lilipotoka pale, William akapata ukoma. Mwewe kama Zeruhi Aaroni alipomwangalia akaona dada yake ni mwenye ukoma. Na ujue ugonjwa huu wa ukoma hauna dawa. Mtu anapokuwa na ukoma, alikuwa anatengwa na, wa, na wale wengine maana anaweza kuwaambukisha Ni ugonjwa unaoambukishwa. Mama mzuri aliyeweza kuonekana katika usujaa wake wakati Musa alipokuwa amezaliwa akiendelea kumtunza na akiongozwa na Mungu na akiendelea kutumia hekima yake yote na kuongozwa na Mungu na akaweza kumwangalia Musa hata alipopatikana na yule na yule na yule binti binti wa Farao na akaweza kuleta kuuliza nafasi ya kuleta mtoto mama mama mtoto yule na mama yake Musa akachukuliwa akapewa wages na akaweza kuendelea kumlea mtoto wake huyu maliam huyu huyu huyu huyu uh, dada yake Musa sasa amepata ukoma na ndipo Haruni aliumia sana. Vipo sasa hii ilikuwa ni kerereso. ye anaona ndani anatoa maonyo na anaendelea kukemea ku, mambo kama haya yanapotokea. Waliona vile alivyoamua Miriam apate ukoma kwa sababu ya kumnena Musa na ndipo basi Mungu akasema alikuwa ametu, ametangulia kusema ya kwamba Musa ni mkuu kuliko manabi Maana alikuwa amesema nini? Yeye nitaongea na yeye mdomo kwa mdomo. Kitabu cha ja Hesabu mbili aya ni ile ya nane Anasema kwake nitasema mdomo kwa mdomo. Maana nitazungumza naye watu wazi wala sio kwa mafumbo. Na nyinyi hamkuogopa kumnena mtumishi wangu huyu Musa? Na akawambia, "Kukiwa msikilize maneno yangu, kukiwa na nabii, mimi mwenyewe nitaweza kumuonyesha maono, doto na ama ama kwa njia nyingine, lakini kwa Musa sio hivyo." ye nitasema na ye kwa sababu ye ni mwaminifu katika mambo ya nyumba yangu yote. Kwa hivyo hii ujumbe haukuwa unaletolewa tu kwa Miriam, ulikuwa unatolewa kwa eh, wazalio wote hawa wana Waisraeli wote na hata kwetu sisi. Lakini Kola na watu wake walikuwa wamepewa kazi ya kuhudumu na Biblia inasema yeye aliona utukufu wa Mungu pale mlimani maana alikuwa miongoni mwa wale sabini walipoenda pale. Lakini mambo imebadilika, ameruhusu shetani kumuingiza katika matatizo. Na mawazo yake akaruhusu iweze kutumiwa na shetani kiasi ya kwamba amefika mahali sasa haoni uovu wote na kaanza kuona ya kwamba yeye ndio anaoweza kuongoza watu vizuri kuliko Musa na walikuwa wanaendelea kutengeneza tu unajua vile inasema ya kwamba dhambi inakuwa kama miba. vile ina miba inavyodungwa na inavyoendelea kukua hatua kwa, kwa hatua na mwishowe inakomaa na inazaa inazaa mtoto anazaliwa Walianza kidogo kidogo, wakaendelea kutiana moyo wachache wachache. Sasa wamefika mahali ambaye, hata wanaaminika na kwamba Mungu ndiyo amewaita Na ndipo wakaona sasa ile zili wako nayo ni ya Mungu, na hata akaanza kuambia watu, Mungu ndiyo ameniambia nifanye mapinduzi hii, na kama sitafanya hanaka inavyowezekana, mambo itaharibika. Na waliweza kufaulu kwa sababu, princess mbili na hamsini, ambayo walikuwa wenye sifa walikubali kuwa upande wao na nilikuwa nini watu wanakuwa wanachotwa hivi wengine walikuwa wanataka kwenda upande wa Kora lakini zinawambia, Pana, Musa, apana. Kubindua, Musa, apana. na mili zao zinawaambia hapana Musa hapana kupindua Musa hapana na ndipo basi hawa 250 wakakubali akaona sasa kweli mimi sijiambi ni Mungu ananiambia unajua unaweza kujidanganya katika maisha yako ya kwamba njia unazozipita ni njia za Mungu na ukajiconvince ya kwamba uko njia ya Mungu na kumbe umepotea wakati unapo unapo sauti ya neno la Mungu ikikwambia hivi na unaipuza Unaendelea ukifanya moyo wako kuwa mgumu na wakati mwingine utaenda njia zilizo mbaya na shetani ako pale kukusaidia kana kuomba uko njia zilizo za kweli. Kitabu cha ja Hesabu sita aya hiyo ya pili. Biblia inasema yeye ye kora na watu wengine ambao wan, wana wa Israeli wana uh, watu wana wa Israeli watu hamsini wakainuka mbele ya Musa. Hii Hali ya ya kuwa na u, na chuki na na uivu ikaweza kupata nafasi na hiyo sasa ikawa ni wasi mkubwa Ambaye haujawahi kuonekana tangu walipotoka katika nchi ya Misri. Wameanza kuongea juu ya Musa ana haki gani kututawala wameweza kuongea juu ya ndugu yake haroni. wanaweza kuuliza ni kwa nini ametuambia ni lazima turudi katika jangwani aliambiwa na Mungu kweli na wakidanganya unajua katika dunia hii watu wataendelea kudanganywa na kudanganyika wengine hata leo wanafikiria kwamba hata bila neno la Mungu they can make their way heaven But I tell you nikwambie ndugu yangu bila neno ambaye ni lamani itakao kusaidia kwenda biguni hautafika manake euro eh uta, uta, uta overlook fahamuni nyingi ambaye ni checkpoint unastahili kufikia kukupita lakini ukiwa na neno na yale yote unao yatetea uyatetee kwa sababu it is written imeandikwa Kora na dada na wenzake na hawa na hamsini wakadang Wakajidanganya na wakadangajika. Na ndipo wakaona sasa watabadilisha hii mwongozo waibra, wa wa Musa na watakuwa watabadilisha mambo ya dini Harun yataondolewa na wao uh, Harun yatakuwa mtu wa kawaida na yeye Kora yatakaye usukani huo wa kuwaongoza na hata serikali ehhe itakuwa eh ni wao ndiyo wataongoza na watu wakaona ndiyo huyu ndiyo mzuri manake sasa antichukua usukani hii miaka Mungu anasema hapa miaka mia, mia, mia, mia, Musa hata hawazemi Mungu anasema hii miaka Musa anasema hapa hatutarudi huku jangwani tutaenda tukiongozwa na kora, ni ukweli tutaingia mara moja na hii miaka haitapita ndipo basi. Wakaweza kuona ya kwamba Musa na Haruni wao sio zaidi ya watu wengine na wanastahiri kuwa kawaida kama watu wengine. Na ndipo basi jama hizi zilipokuwa zinaendelea watu wale ambaye walikuwa wanakemewa na Musa na waliangamia hawustahili kuangamizwa hora akasema wanake hakuna kitu kingine waliostahili waliokuwa nadai ila ni haki yao kwa hivyo hali ya kunungunika na kuwaangamiza hiyo sio makosa wanastahili ku, congregation hai kuwa na shida Musa ndio mwenye shida na ndipo basi watu wakaona kweli Musa amekuwa kituongoza vibaya watu wengi wetu wengi wamenungunika wame waliokuwa wanaongoza manuguniko wanaendelea kuangamia na ni ma, m, kama Musa angewaongoza kwa njia nyingine hawangestahili kuangamia na ndipo basi Kora akaendelea kuwafundisha safari yao tangu walipotoka mi, Misri na vile walivyoweza kuja na akawaelezea kwamba mambo me watu wengi wameangamizwa uh, wakidaiwa ya kwamba wamekataa ku, kuwa watifu wa, wa, wa na vile wameongomezwa wameangamizwa kwa ajili ya, ya kutetea haki yao kuangamia kuko walioangamia waangamia kungezuiwa kama Musa angewaongoza kwa njia iliyo sawa iliyo sawa maana hawakustahili kuangamia na hivyo wakaamua Shida zote wamezipata watu hao ambao wamepoteza ni Musa na ni Dio walioweza kufanya hivyo na kwa hivyo mara moja wakaamua tutawatandika na tutawaondoa mara moja katika viti hivi sasa tunataka Kora aweze kuchukua na Dathan na walipokuwa wanaendelea kufanya kazi hii wakaweza kuwa na ushirika ambao kuwa kuwako hapo mbeleni na kwa hivyo kora akaweza kufaulu kiasi ya kwamba hata ataona anaona nisipomuondoa huyu Musa sasa hii mambo itaharibika zaidi na akaweza kuambia watu kwa, ya kwamba Mungu mwenyewe amenifunulia mambo haya na amenipatia ni lazima niweze kubadilisha serikali hii na niweze ku kubadilisha mambo ya dini na hivyo kora akaweza kuhadhaa watu, wengine wakahadaika, wakahadawa waka na wengine wakakataa. Na wale walio kuwa wengi wakaweza kuwa upande kwa kora. Na akamwambia Musa aliwatoa katika nchi ya Misri haja waangamize hapa, ajitajilishe na mali zenyu. Na mwanzo wa mambo haya ilifanywa kisirisiri. Lakini sasa imepika mahali ambaye haiwezi kufishika tena. Na ndipo basi watu wanatakika na kudai haki yao. Ji. Haki hii wataweza kuipata. Korah akaambia Musa, we unachukua mambo yote unaweka kwa nyumba yenu. Na unajua sisi zote ni watakatifu. Na mbona we unajiinua unajionyesha kana kwamba we ndiye mkuu wetu? Na ndipo basi Musa hakuwa anatarajia mambo kama haya. Na akaanguka chini na akaweza kumwomba Mungu. Lakini akaainuka akiwa na huzuni lakini ana nguvu. Na ndipo sasa anasema kesho wacha ifike. je kesho hii Mungu atafunua nini Leo tutafikia hapo tuweze kuja siku ya kesho tuweze kuona vile Mungu atakavyofanya na Mungu wetu akubariki na anibariki tunapoendelea kukubali roho wa Mungu atuongoze katika kila hatua ili tusije tukawa kama kama kora. Mungu akubariki Mungu anibariki na atuongoze katika neno maana neno lita Mungu atubariki tuombe Baba mtakatifu Mungu wetu nao tupenda sana tunakushukuru kwa ajili ya fundisho hili la uasimku kubwa wa Korah tunakuomba utusaidie hata na sisi kujipima na kuona tuko wapi katika kulitetea neno lako Ebruho wako aweze kubariki redio hii yetu aweze kubariki kanisa lako la masalio duniani, aweze kubarikia watu wako ambao wanasikiliza ujumbe huu, na aendelee kutuhuisha. uhuisho wa pekee wa kuwa tayari kukutana nawe unapokuja mara ya pili. Hebu jina lako litukuzwe katika mambo yote na tunaomba katika jina la Yesu mokozi wetu. Amen.